Contele de Montecristo de Alexandre Dioma, Pista 31 Pe vremuri aveam și comentarii cu privire la el, suficiente ca să-l lămurească pe deplin pe dojie și jocuri. Acum însă nu mă mai gândesc la ele. Totuși, în calitatea mea de ghid, trebuie să vă spun că acum, sub guvernământul nostru popular, lumea începe din nou să dea însemnătate lucrurilor acestora. Atunci guvernământul dumneavoastră ar fi făcut mai bine dacă își alegea din trecut ceva mai desoi decât cele două pancarte, fără niciun sens heraldic pe care le-am observat pe monumente. Cât despre dumneavoastră, domnule Viconte, urma Monte Cristo revenind la Morser, sunteți mai fericit decât stăpânirea, căci armoriile dumneavoastră sunt cu adevărat frumoase și vorbesc imaginației omului. Da! Asta e. Vă trageți totodată și din Provența și din Spania. Iar dacă portretul pe care mi l-ați arătat este asemănător, o obârșia dumneavoastră explică frumoasa culoare brună pe care am admirat-o pe obrazul nobilei catalane. Numai Odip sau Sfinxul însuși ar fi putut ghici ironia pusă de conte în cuvintele acestea rostite cât se poate mai cuvincios. De aceea, morseră îi mulțumit cu un zâmbet și, trecând înainte ca să-i arate drumul, împinse ușa de sub armorii, care, după cum am spus, răspundea în salon. În colțul cel mai luminos al salonului se mai vedea un portret. Era portretul unui bărbat de vreo 35-38 de ani, îmbrăcat în uniformă de general, purtând dublul epolet împletit, semn al gradelor superioare și panglica de comandor al legiunii de onoare. Pe piept la dreapta, bărbatul din portret purta placa de mare ofițer al Ordinului Mântuitorului, iar la stânga, Marea Crucea lui Carol al III-lea. Asta arăta că luase parte la războaiele din Grecia și din Spania sau că îndeplinise vreo misiune diplomatică în cele două țări, Ceea ce e același lucru când e vorba de decorații. Monte Cristo privea portretul cu aceeași grijă amănunțită cu care îl privise și pe celălalt, când o ușă laterală se deschise și se pomeni față în față cu contele de Morser Contele era un bărbat de vreo 40-45 de ani, dar care părea să aibă cel puțin 50. Mustața și sprâncenele lui negre nu se potriveau deloc cu părul aproape cărunt, tuns scurt, militărește. Era îmbrăcat civil și îi purta la butonieră o panglică ale cărei chenare felurite aminteau ordinele cu care era decorat. Contele de morsări intră cu o ținută destul de nobilă și oarecum grăbit. Monte Cristo îl văzu venind spre el, dar nu făcu niciun pas ca să-l întâmpine. Picioarele îi păreau pironite de dușumele, așa cum ochii îi erau ațintiți pe chipul lui Morser. Tată, începu Albert, am cinstea să ți-l prezint pe domnul conte de Monte Cristo, marinimosul prieten pe care am avut fericirea să-l întâlnesc în împrejurări grele. Cunoști împrejurările acestea. Domnul e bine venit printre noi, spuse contele de Morser, Salutându-l cu un zâmbet pe Monte Cristo Păstrându-ne unicul moștenitor El a făcut familiei noastre un serviciu pentru care îi vom purta o recunoștință veșnică Și vorbind astfel, Contele de Morser îi arătă lui Monte Cristo un fotoliu În timp ce el însuși se așeză în fața ferestrei Luând loc în fotoliul arătat de Morser Monte Cristo se așeză în așa fel încât să rămână ascuns în umbra marilor draperii de catifea și să poată citi pe chipul trudit și brăzdat de grijă al contelui o întreagă poveste a suferințelor tainice scrisă în fiecare dintre ridurile săpate de vreme. Doamna contesă tocmai își făcea toaleta când contele, i-a anunțat vizita pe care va avea fericirea să o primească, vorbi Morser. Ea va cobori și peste 10 minute va fi în salon. E o cinste prea mare pentru mine să mă aflu astfel din prima zi a sosirii mele la Paris în fața unui om ale cărui merite îi egalează faima. Soarta de data aceasta dreaptă n-a greșit în privința dumneavoastră. Dar n-a găsit încă pe câmpiile din Mitigea sau în munții Atlas vreun baston de mareșal ca să vi-l dăruiască? Mi-am dat demisia, domnule," răspunse Morser, roșind ușor. Fiind numit Pair sub restaurație, deci din prima campanie, și slujind sub ordinele mareșalului de Bourmont, puteam să pretind o comandă superioară. Și cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă ramura vârstnică ar mai fi rămas pe tron. Dar revoluția din iulie a fost destul de glorioasă după câte se pare, ca să-și îngăduie să fie și nerecunoscătoare Și a fost nerecunoscătoare față de toate serviciile care nu datau din perioada imperială Mi-am dat așadar demisia pentru că atunci când ți-ai câștigat galoanele pe câmpul de luptă Nu te pricep să manevrezi pe terenul alunecos al saloanelor Am părăsit spada, am făcut politică M-am dedicat industriei și am studiat în delednicirile folositoare În cei douăzeci de ani cât fusesem sub arme Dorisem să fac toate acestea, dar nu avusesem timp Tocmai asemenea pilde aduc superioritatea națiunii dumneavoastră asupra celorlalte țări Răspunse Monte Cristo Nobil, coborător al unei familii străvechi, având destul la avere Ați primit mai întâi să vă câștigați primele grade ca simplu soldat, ceea ce se întâmplă foarte rar. Apoi, devenind general, pair al Franței, comandor al legiunii de onoare, ați consimțit să începeți o a doua ucenicie fără altă nădejde, fără altă răsplată decât aceea de a fi într-o zi de folos semenilor dumneavoastră. Iată fapte cu adevărat frumoase. Ba chiar aș spune mai mult. Într-adevăr, mărețe. Albert îl privi și îl ascultă mirat pe Monte Cristo, nefiind obișnuit să-l vadă cuprins de idei atât de entuziaste. Din păcate, noi nu facem așa în Italia, urmă Monte Cristo, gândindu-se fără îndoială să alunge ușoara măhnire abia vizibilă pe care cuvintele lui o făcuse să se ivească pe fruntea lui Morser. Noi creștem după rasa și după specia noastră. Păstrăm același frunziș, aceeași înălțime, ba chiar adesea, ne păstrăm la fel de sterpi întreaga noastră viață. Dar pentru un om cu meritele dumneavoastră, Italia nu e o patrie, răspunse contele de Morser. Franța vă întinde brațele. Răspundeți chemăriei. Poate că ea nu o să fie la fel de ingrată cu toată lumea. Franța își vitregește copiii, dar de obicei pe străini îi primește din toată inima. Tată, zâmbi alber, se vede că nu-l cunoști pe domnul conte de Monte Cristo. El își caută mulțumirea dincolo de lumea aceasta. Nu râvnește deloc la onoruri și nu le ia decât pe acelea care pot să încapă într-un pașaport. Iată cele mai drepte cuvinte spuse vreodată despre mine, în cuvință Montecristo. Domnul și-a putut alege viitorul, oftă de morser, și și-a ales drumul înflorit. Întocmai tocmai, răspunse Montecristo, cu unul dintre zâmbetele pe care niciun pictor nu le va putea reda vreodată și niciun psiholog nu le va putea analiza îndeajuns. Dacă nu mă aș teme să vă obosesc, Spuse generalul vădit încântat de purtarea lui Monte Cristo, v-aș lua cu mine la cameră. Astăzi are loc o ședință neobișnuită pentru cine nu-i cunoaște pe senatorii noștri moderni. V-aș fi foarte recunoscător, domnule, dacă veți bine voi să vă reînnoiți propunerea aceasta într-altă zi. Astăzi însă mi s-a făcut cinstea de a mi se făgădui că voi fi prezentat doamnei contese, așa că voi mai rămâne." Iată o pe mama!" anunță vicontele. Întorcându-se repede, Montecristo o văzu pe doamna de morser, stând la intrarea salonului în pragul ușii opuse acelea prin care intrase soțul ei. Când Montecristo se întoarse spre ea, contesa neclintită și palidă lăsă să-i alunece brațul pe care nu se știe de ce, îl sprijinise de pervazul aurit. Ea se afla acolo de câteva clipe și auzise ultimele cuvinte rostite de oaspetele străin. Acesta se ridică și o salută cu adânc respect, iar ea, la rândul ei, se înclină tăcută și ceremonioasă. Ce s-a întâmplat, draga mea?" întrebă de morser. Ce ai? Nu cumva căldura din salon îți face rău." Nu te simți bine, mamă?" întrebă și Albert. Repezindu-se în întâmpinarea mamei sale. Ea le mulțumi la amândoi cu un zâmbet. N-am nimic, dar m-am simțit oarecum tulburată văzându-l pentru prima dată pe acela fără a cărei intervenție am fi fost astăzi în lacrim și în doliu. Domnule, urmă contesa pășind cu măreția unei regine, vă datoresc viața fiului meu și vă binecuvântesc pentru aceasta. Acum vă sunt recunoscătoare pentru plăcerea pe care mi-o faceți, dându-mi prilejul să vă mulțumesc tot așa cum v-am binecuvântat, adică din adâncul inimii. Monte Cristo se înclină din nou mai adânc decât prima dată. Obrajii lui erau și mai paliți decât ai lui Mercedes. Doamnă, răspunse el, domnul conte și dumneavoastră mă răsplătiți cu prea multă mărinimie pentru o faptă foarte simplă. A salva un om, a cruța zbuciumul unui tată, a menaja sensibilitatea unei femei, nu înseamnă a face o faptă bună, ci o faptă omenească. Cuvintelor acestora rostite cu o blândețe și cu o politețe deosebită, doamna de morser le răspunse adânc mișcată. E o mare fericire pentru fiul meu să vă aibă de prieten și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a rânduit astfel lucrurile. Spunând acestea, Mercedes își înălță frumoșii ei ochi spre cer cu o recunoștință atât de nemărginită încât, lui Monte Cristo, i se păru că vede tremurând în ei două lacrimi. Domnul de Morser se apropie de ea. Draga mea, îi spuse el, i-am cerut iertare domnului Conte pentru faptul că sunt nevoit să-l părăsesc și te rog să-i mai cer și tu încă o dată. Ședința se deschide la două. Acum e trei și trebuie să iau cuvântul. Poți pleca fără grijă, voi încerca să fac în așa fel încât oaspetele nostru să-ți uite lipsa, răspunse Mercedes cu același glas mișcat. Domnule Conte, antor întorcându-se spre Monte Cristo, ne veți face cinstea să vă petreceți restul zilei împreună cu noi? Vă mulțumesc, doamnă, și vă rog să mă credeți că vă sunt cum nu se poate mai recunoscător pentru invitația aceasta. Dar m-am coborât abia azi dimineață din trăsura de călătorie chiar la poarta dumneavoastră. Nu știu deocamdată cum voi locui la Paris. Abia am aflat unde mi-este locuința. E o grijă neînsemnată, știu, dar trebuie totuși luată în seamă. Cel puțin ne făgăduiți că ne veți face plăcerea aceasta în altă zi?" întrebă Mercedes. Monte Cristo se înclină fără să răspundă, dar gestul lui putea să arate că făgăduia. Atunci nu vă mai rețin," glăsui Mercedes. N-aș vrea ca recunoștința mea să devină nici indiscreție, nici neplăcere." Dragă conte," spuse Albert. Dacă îmi dați voie, am să încerc să vă înapoiez la Paris, grațioasa politeță pe care mi-ați arătat-o la Roma, punându-vă la dispoziție cupeul meu, până ce veți avea timp să vi-l procurați pe al dumneavoastră. Îți mulțumesc de o mie de ori pentru bunăvoință, răspunse Monte Cristo. Cred însă că Bertuccio și-a folosit cum trebuie cele patru ore și jumătate pe care i le-am lăsat și că voi găsi la poartă o trăsură gata de drum. Albert se obișnuise cu felul de a fi a lui Monte Cristo. El știa că, asemenea lui Nero, Monte Cristo era în căutarea imposibilului, de aceea nu se mai mira de nimic. Dar voind să se asigure că ordinele prietenului său fuseseră îndeplinite, îl și până la ușă. Montecristo nu se înșelase. De cum intră în anticamera contelui de Morser, un valet, același care la Roma le adusese celor doi tineri cartea de vizită a contelui și le anunțase vizita, ieși în fugă din galeria balconului, astfel încât atunci când ajunse pe peron, Monte Cristo își găsi într-adevăr trăsura așteptându-l. Era un cupeu ieșit din atelierele lui Keller și, înhămat cu niște cai pe care, după cum știau toți eleganții Parisului, Drake refuzase în ajun încă să-i vândă pentru 18.000 de franci. Dragă Viconte, îi spuse Montecristo lui Albert, nu-ți propun să mă întovărășești până la mine, fiindcă n-aș putea să-ți arăt decât o casă care nu e încă gata și, după câte știi, în privința asta am o faimă care trebuie menajată. Dar îngăduie te rog să treacă o zi și să te invit după aceea. Așa voi fi mai sigur că nu mă voi abate de la legile ospitalității. dacă îmi cereți o zi, domnule conte, sunt liniștit, fiindcă știu că nu veți arăta o casă, ci un palat, fără îndoială că aveți vreun duh la dispoziție. Pe cinstea mea, nu-i rău să se creadă așa, spuse Monte Cristo, punând piciorul pe prima treaptă împodobită cu catifea a splendidei sale trăsuri. Asta o să-mi aducă unele foloase Pe lângă doamne Apoi se urcă în trăsura care se închise În urma lui și care porni în galop Dar goana Cailor Nu îl împiedică să observe Mișcarea abia vizibilă Care făcea să tremure perdeaua salonului Unde o lăsase pe doamna Morser Când Albert se reîntoarse la maica s o găsit în budoar Adâncită într-un fotoliu uriaș De catifea În întreaga cameră, înecată în umbră nu se zăreau decât colo colo, clipirile vreunui vas cu colțul vreunei rame de aur. Albert nu putu să vadă chipul mamei sale ascuns în norul unui văl subțire înfășurat în jurul părului ca o aureolă vaporoasă. Dar îi se păru că glasul ei tremură și, deosebit de asemenea printre miresmele trandafirilor și ale heliotropilor din seră, dăra aspră și a sărurilor de oțet. Pe una din cupele cizelate de pe cămin, flaconul cu săruri al contesei ieșind din teaca de piele, a atenția tânărului și îl neliniști. Nu te simți bine, mamă?" întrebă el intrând. Ți-a fost rău în lipsa mea?" Mie?" Nu, Albert. Dar știi, trandafiri, chiparoasele și florile de portocali împrăștie în timpul primelor zile călduroase, cu care nu suntem încă obișnuiți, miresme atât de puternice. Atunci să le ducem în anticamera dumitale, spuse Albert, întinzând mâna spre sonerie. Sunt sigur că nu te simți bine. Încă de când ai intrat, erai foarte palidă. Eram palidă, Albert? De o paloare care ți-a de minunat, mamă, dar care totuși ne-a înspăimântat și pe tata și pe mine. Ți-a spus ceva tatăl tău? Întrebă Mercedes repede Nu mamă, dar amintește-ți că ți-a spus chiar dumitale Nu mi-amintesc Un valet intră Auzise soneria trasă de alber Du florile în anticameră sau în camera de toaletă Îi spuse vicontele Ele îi fac rău doamnei contese Valetul îndeplini porunca se așternu o tăcere care dură tot timpul cât fură mutate florile Ce fel de nume e Monte Cristo? Întrebă Mercedes când servitorul ieși ducând ultimul vas de flori E un nume de familie de moșie sau un simplu titlu? Cred că e un titlu, mamă, și atâta tot Contele a cumpărat o insulă în arhipelagul Toscan și apoi, după cum îmi spunea chiar el azi dimineață a instituit un beneficiu pentru statul Toscan. Știi că așa se face pentru ordinul Sfântul Ștefan din Florența, Sfântul Gheorghe Constantineanul din Parma și chiar pentru ordinul de Malta. De alt, Minter are nicio pretenție de nobleță și spune singur că-i conte din întâmplare, deși la Roma domnește părerea generală că e un mare senior. Purtarea lui este deosebit de aleasă, cel puțin după câte mi-am putut da seama în cele câteva clipe cât a stat aici, spuse Mercedes. Da, are o purtare desăvârșită, mamă. Atât de desăvârșită încât depășește cu mult tot ce am văzut mai aristocratic la cele trei nobilimi mai de frunte din Europa, adică la nobilimea engleză, la nobilimea spaniolă și la nobilimea germană. Mercedes chipzui o clipă, apoi după această ușoară șovăială spuse Știi, dragul meu, Albert, întrebarea pe care am să-ți o pun acum e o întrebare de mamă, așa că nădăjduiesc să înțelegi L-ai văzut pe domnul de Monte Cristo la el acasă Ai spirit de pătrundere, cunoști lumea, ai mai multă finețe de spirit decât au de obicei tinerii de vârsta ta Crezi că domnul de Monte Cristo este într-adevăr ceea ce pare să fie? Dar ce pare? Ai spus chiar tu singura din aur, un mare senior. Ți-am spus, mamă, că așa se crede despre el. Dar tu, ce crezi, Albert? Îți marturisesc că încă nu am o părere definitivă. Îl cred, Maltes. Nu te întreb despre originea lui. Vreau să-ți știu părerea despre el însuși. Dacă e vorba de persoana lui, atunci se schimbă lucrurile. Am văzut atâtea ciudățenii la el, încât dacă ai vrea să-ți spun ce părere am, ți-aș răspunde că tare l-aș mai considera drept unul dintre eroii lui Byron, pe care nenorocirea i-a însemnat cu o pecete fatală. Vreun Manfred, vreun Lara? În sfârșit, asemenea uneia dintre rămășițele vreunei vechi familii, dezmoștenit de averea părintească și îmbogățit prin puterea geniului său aventuros care l-a pus deasupra legilor societății. Adică, spui, spun că Monte Cristo e o insulă în mijlocul Mediteranei, nelocuită, nepăzită, un cuib al contrabandiștilor de toate neamurile, al piraților din toate țările. Cine știe dacă oamenii aceștia de treabă nu-i plătesc seniorului lor pentru că îi adăpostește. S-ar putea," șopti Mercedes visătoare. Dar n-are a face," urma Albert. Contrabandist sau nu, trebuie să recunoaștem mamă, fiindcă l-ai văzut, că Monte Cristo e un om remarcabil și se va bucura de cele mai mari succese în saloanele Parisului. Și unde mai pui că în dimineața asta chiar, la mine... Și-a făcut intrarea în lume, uluindu-l până și pe Chateau Reno Și cam ce vârstă crezi că are Contele? Întrebă Mercedes, dând în mod vădit o mare însemnătate întrebării acesteia 35 și cinci sau 36 de ani, mamă? Atât de tânăr? E cu neputință, spuse Mercedes, răspunzând totodată și cuvintelor lui Albert și propriilor ei gânduri Cu toate asta, așa este Mi-a spus de vreo trei sau patru ori, fără să-și dea seama În cutare epocă aveam cinci ani În cutare aveam zece ani În cutare aveam doisprezece ani Iar eu, fiindcă asemenea amănunte îmi treziseră curiozitatea Am comparat datele și nu l-am văzut să fi greșit vreodată Vârsta omului acestuia ciudat care n-are vârstă, sunt sigur, deci, că este de treizeci și cinci de ani. Ceva mai mult chiar. Amintește-ți, mamă, cât de vi îi sunt ochii, cât de negru îi este părul și cât de netedă îi este fruntea, deși o are atât de palidă. E o ființă nu numai viguroasă, dar și tânără încă. Mercedes plecă fruntea, ca sub la prea puternică a unor gânduri amare. Și omul acesta ți-a devenit prieten, Alber? întrebă ea, străbătută de un fior. Așa cred, mamă. Și tu? ție ție drag? Mie îmi place, mamă. Orice ar spune Franz de Pinie care voia să mă facă să-l văd ca pe un om reîntors de pe lumea cealaltă. Mercedes stresări îngrozită. Alber, spuse ea cu o voce tremurătoare am prevenit întotdeauna împotriva noilor cunoștințe. Acum ești bărbat și ai putea tu însuți să-mi dai sfaturi. Și totuși îți repet, fii prevăzător, alber. Ca să-mi fie folositor sfatul tău, dragă mamă, ar mai trebui să știu dinainte de ce m-aș putea teme. Contele nu joacă niciodată cărți, nu bea decât apă îndulcită cu o picătură de vin de Spania." Și e atât de bogat încât, dacă n-ar vrea să glumească, n-ar putea să împrumute bani de la mine De ce m-aș putea, deci, teme din partea lui? Ai dreptate, în cuvință Mercedes Temerile mele sunt nebunești, mai ales că sunt legate de un om care ți-a salvat viața Dar ia spune tatăl tău l-a primit bine, Albert? Trebuie să fim cât mai îndatoritori față de conte Tatăl tău e uneori ocupat, afacerile îl umplu de griji și s-ar putea ca fără voia lui? Tata a fost la înălțime, mamă, o întrerupse Albert. Ba chiar aș spune mai mult, mi s-a părut nespus de măgulit față de cele două sau trei complimente îndemânatice pe care Contele i le-a strecurat nimerind tocmai unde trebuia, ca și cum l-ar fi cunoscut de treizeci de ani. Fiecare din micile lui săgeți magulitoare l-a gâdilat pe tata, adăuga Albert râzând, așa că s-au despărțit cei mai buni prieteni din lume. Tata voia chiar să-l ia la cameră ca să îi asculte cuvântarea. Mercedes nu răspunse nimic. Se cufundase într-o visare atât de adâncă încât ochiii se închiseseră încetul cu încetul. Stând în picioare în fața ei... Albero privea cu dragoste aceea de fiu care e mai duioasă și mai caldă la copiii ale căror mame sunt încă tinere și frumoase. Apoi, după ce văzu că i s-au închis ochii, el ascultă o clipă respirația în a ei mișcare și, crezând-o ațipită, plecă în vârful picioarelor, închizând cu grijă ușa camerei. Îndrăcit om, șopti el clătinând din cap I-am prezis că va face vâlvă în lume. Îi măsori efectul cu un termometru care nu dă greș. Mama l-a remarcat și asta înseamnă că trebuie să fie cu totul remarcabil. Și gândind astfel, Albert coborâ la grajduri, oarecum în ciudat că, fără să se fi gândit măcar, Contele de Monte Cristo pusese mâna pe o pereche de cai care, în fața cunoscătorilor, puneau în rândul al doilea proprii săi murci. Hotărât lucru, își spuse el, oamenii nu sunt egali. Va trebui să-l rog pe tata să vorbească despre asta în senat. Capitolul 4 Domnul Bertuccio Între timp, contele ajunsese acasă. Drumul nu ținuse mai mult de șase minute. Dar aceste șase minute îi fusese rădeajuns ajuns ca să fie văzut de douăzeci de tineri cunoscători ai prețului cailor pe care nu și-i putu să recumpăra ei înșiși. Tinerii porniseră în galop ca să-l zărească pe marețul senior care își putea cumpăra cai de 10.000 de franci bucata. Clădirea aleasă de Ali drept reședință de oraș pentru Monte Cristo era situată pe partea dreaptă cu murci pe Champelize și era împrejmuită de curte și grădină. În mijlocul curții se ridica un desiș stufos, acoperind o parte a fațadei. În jurul desișului se întindeau ca două brațe două alei, îndreptându-se la dreapta și la stânga. Pe aici intrau trăsurile venind dinspre poartă, până la un peron dublu care avea pe fiecare treaptă câte un vas de porțelan plin de flori. Clădirea Izolată în mijlocul unui spațiu larg, mai avea în afară de intrarea principală o poartă dând în strada Pontieu Mai înainte chiar ca vizitiul să-l fi strigat pe portar, poarta masivă se răsuci în balamale. Male Monte Cristo fusese văzut venind și aici, la Paris, ca și la Roma, ca și pretutindeni, era servit cu iuțea la fulgerului Vizitiul intră, deci, făcu un micocol fără să încetineze goana Iar poarta de fier fu închisă când roțile mai furuiau încă pe nisipul aleii Tresura se opri în partea din stânga a peronului Doi inși deschiseră ușile trăsurii Unul dintre ei era Ali care îi zâmbi punului său cu o bucurie de negrăit Și fură răsplătit printr-o simplă privire Celălalt salută smerit și întinse conte lui brațul vrând să-l ajute să coboare din trăsură. Mulțumesc, domnule Bertuccio," spuse Montecristo, sărind sprinten peste cele trei trepte ale scării trăsurii. A venit notarul? Vă așteaptă în salonul cel mic, excelență," răspunse Bertuccio. Dar cărțile de vizită pe care ți-am spus să le de îndată ce vei ști numărul casei, sunt gata?" Sunt gata, domnule Conte." Am fost la cel mai bun gravor din Pale Royal, iar desenul a fost executat în fața mea. Prima carte de vizită a fost dusă chiar atunci, după cum ați poruncit, domnului baron Danglar, deputat în strada Chose Danten, numărul 7. Celelalte sunt pe căminul din dormitorul excelenței voastre. Bine, câte de ceasul? 4. Montecristo dădu mănușile, pălăria și bastonul acelui eu francez care se repezise din anticamera contelui de Morser să cheme trăsura, apoi trecu în salonul cel mic, condus de Bertuccio, care îi arăta drumul. Sunt cam sărace marmurele din anticamera asta, observă Monte Montecristo. Nădăjduiesc că au să fie luate de aici. Bertuccio se înclină. Așa cum spusese intendentul, notarul aștepta în salonaș. Era un om cu o figură cinstită, semănând acopist parizian de mâna a doua, ridicat la rangul suprem de notar al periferiei. Domnul, este notarul însărcinat să vândă locuința de țară pe care vreau să o cumpăr?" întrebă Montecristo. Da, domnule conte," răspunse notarul. Actul de vânzare e gata?" Da, domnule Conte. L-ai adus cu dumneata? Iată-l." Perfect. Și unde e casa pe care o cumpăr?" întrebă nepăsător Monte Cristo, adresându-se pe jumătate lui Bertuccio, pe jumătate notarului. Intendentul făcu un gest care însemna nu știu. Notarul se uită mirat la Monte Cristo. Cum? Domnul Conte nu știe încă unde e casa pe care o cumpără?" Nu, pe cinstea mea." Îi răspunse contele. Domnul Conte nu o cunoaște? Cum naiba să o cunosc? Abia am sosit de la Cadix azi dimineață și n-am mai fost niciodată la Paris. Ba chiar e pentru prima oară când calc pe pământul Franței. Atunci se schimbă lucrurile, răspunse notarul. Casa pe care domnul Conte o cumpără se află la Otuie. Auzind cuvintele acestea, Bertucci opăli. Și unde e Othui?" întrebă Montecristo. La doi pași de aici, domnule conte," răspunse notarul. Ceva mai încolo de pasii, într-o poziție încântătoare, în mijlocul arborilor din Boa de Boulogne. Așa de aproape?" se miră Montecristo. Atunci nu-i la țară. Cum n-ai de miei ales o casă la poarta Parisului, domnule Bertuccio?" Eu," spuse intendentul cu o grabă ciudată. Nu pe mine m-a însărcinat domnul conte să aleg casa aceasta. Domnul conte să binevoiască să-și amintească, să-și întrebe amintirile. Adevărat, făcu Montecristo. Acum îmi amintesc. Am citit anunțul într-un ziar și m-am lăsat ispitit de titlul mincinos, locuință la țară. Mai e încă timp, vorbi grăbit Bertuccio. Dacă excelența voastră mă însărcinează să caut, oriunde în altă parte, îi voi găsi tot ce poate fi mai bun, fie la Anguian, fie la Fontenay-Oros, fie la Bellevue." Nu-i nevoie," răspunse Monte Cristo nepăsător. Dacă o am pe asta, am să o păstrez." Și bine faceți," se grăbi să încuvințeze notarul, temându-se să nu-și piardă partea lui de câștig." E o proprietate încântătoare. Ape curgătoare, pădure umbroasă, locuință confortabilă, deși părăsită de multă vreme. Fără să mai punem la socoteală mobilierul care, oricât de vechi ar fi, are valoare, mai ales astăzi când sunt căutate antichitățile. Iertați-mă, dar cred că domnului Conte îi plac lucrurile la modă." Ea spune, e o locuință cum se cade?" Întrebă Montecristo Vai, domnule E mai mult decât atâta E măreață Drace, să nu scăpăm o asemenea ocazie Spuse Montecristo Dă-mi, te rog, contractul, domnule notar Și semnă repede după ce aruncă o scurtă privire În locul unde era arătată situația casei Și numele proprietarului Bertuccio, spuse el Dei și cinci de mii de franci dumnealui! Intendentul ieși cu pași nesiguri și se reîntoarse aducând un teang de bancnote pe care notarul le numără ca unul de prins să nu-și primească banii decât după ce a făcut tot ce trebuie. Ea spune, Sunt îndeplinite toate condițiile formalităților?" întrebă Contele. Toate, domnule Conte! Ai cheile?" Sunt la portarul care păzește casa, dar iată ordinul dat ca să vă instaleze în proprietatea dumneavoastră. Foarte bine! Și Monte Cristo îi făcu notarului un semn din cap care voia să însemne. Nu mai am nevoie de dumneata, poți să pleci. Dar, cuteză cinstitul hârțogar, domnul conte s-a înșelat, mi se pare. Toate cheltuielile nu se ridică decât la cincizeci de mii de franci. Și câștigul dumitale Se găsește cuprins în banii aceștia, domnule conte. Dar n-ai venitoare de la Otiu până aici? Ba da, fără îndoială. Atunci trebuie să-ți plătesc pentru o steneală. Și îi făcu semn să plece. Notarul ieși de andaratele, făcând plecăciunea adânci. Era pentru prima dată de la începuturile meseriei sale când dădea peste un astfel de client. Condul pe domnul, îi spuse contele lui Bertuccio, și intendentul ieși în urma notarului. De cum rămase singur, contele scoase din buzunar un portofoliu cu un cuietoare și îl descuie cu o cheiță pe care o purta totdeauna la gât. După ce căută puțin, el se opri la una din foile notate cu câteva cuvinte, confruntă notele cu actul de vânzare de pe masă și, adunându-și amintirile, își spuse Otui, strada la Fonten, numărul 28 Asta e Acum să mă încredoare într-o mărturisire smulsă prin teroare religioasă sau prin chinuri trupești? De altfel, peste o oră am să știu totul Bertuccio, strigă el, lovind cu un ciocănaș cu mâner mlădios într-un gong care scoase un sunet ascuțit și prelung Asemănător cu sunetul unui tam-tam Bertuccio Intendentul se ivi în prag Domnule Bertuccio, îi spuse contele Nu mi-ai spus dumneata cândva că ai călătorit prin Franța? Numai în unele părți ale Franței, excelență Cunoști împrejurimile Parisului, nu-i așa? Nu, excelență, nu Răspunse intendentul cu un fel de tremur în glas pe care Monte Cristo cunoscător în ceea ce privește emoțiile, îl puse pe seama unei mari neliniști. Păcat că n-ai fost niciodată prin împrejurimile Parisului, fiindcă vreau să mă duc chiar în seara asta să-mi văd noua proprietate și, mergând împreună cu mine, mi-ai fi putut da unele informații folositoare. La Laotui, strigă Bertuccio, al cărui obraza rămiu se făcuse aproape vânăt. Eu? Să merg la otui? Cei de mirare dacă mergi chiar dumneata la otui Când voi locui acolo, vei fi nevoit să fii, fiindcă ești în slujba mea." În fața privirii poruncitoare a stăpânului, o coborâ fruntea și rămase nemișcat și tăcut. Ei, dar ce ți s-a întâmplat? Ai de gând să mă faci să sun încă o dată pentru trăsură?" spuse Montecristo cu tonul folosit de Ludovic al XIV-lea, când rostise faimosul, era cât paci s-aștept. Bertuccio făcu doar un salt din salonul mic în anticameră și strigă cu glas răgușit. Caii excelenței sale!" Montecristo scrise două sau trei scrisori. În clipa când pecetlui ultima scrisoare, intendentul se reîntoarse. Trăsura excelenței voastre e la scară. Atunci iați ți mănușile și pălăria, îi spuse Monte Cristo. Va trebui să merg cu domnul conte, strigă Bertuccio. Fără îndoială că da, trebuie să dai și dumneata unele dispoziții, fiindcă am de gând să locuiesc în casa aceea. Nu se mai pomenise ca unul dintre oamenii contelui să se împotrivească poruncilor primite. De aceea, fără să mai scoată o vorbă, Intendentul își urma stăpânul care se urcă într-asură, făcându-i semn să vină lângă el. Intendentul se așeză respectos pe bancheta din față. Capitolul 5 Casa din Otui. Monte Cristo observase că Bertuccio, când se coborâse pe treptele peronului, se închinase așa cum se închină corsicanul, adică tăind aerul în cruce cu degetul mare, și că, luând loc în trăsură, mormăise în șaptea o rugăciune scurtă. Oricărui om, dacă îi lăsăm la o parte pe cei curioși, i s-ar fi făcut milă de temerea ciudată a vrednicului intendant față de plimbarea extra muros plănuită de către Conte. Dar, după cum se pare, Contele era prea curios ca să-l scutească pe Bertuccio de călătoria aceasta. În douăzeci de minute ajunseră la ociui. Neliniștea intendentului sporise din ce în ce mai mult. Intrând în sat, Bertuccio, ghemuit în colțul trăsurii, începuse să cerceteze în frigurat fiecare casă pe dinaintea căreia treceau. Spunei vizitiului să oprească în strada La fonten, la numărul 28, vorbi Montecristo, țintindu și fără milă privire asupra intendentului căruia îi dăduse această poruncă. Chipul lui Bertuccio se acoperi de sudoare. Totuși, supunându-se și plecându-se afară din trăsură, îi spuse vizitiului Strada la Fontaine 28 Numărul 28 se afla tocmai la marginea satului. În timpul călătoriei, se lăsase noaptea sau, mai bine zis, un nor negru încărcat cu electricitate, făcea ca întunecimea aceasta timpurie să aibă aparența și solemnitatea unui episod dramatic. Trăsura se opri, iar valetul se repezi la ușiță, deschizând-o. Nu cobor domnule Bertuccio?" întrebă Contele. Ai de gând să rămâi în trăsură?" La ce n-ai bate tot gândește astă seară?" Bertuccio se repezi jos și îi oferi contelui umărul. De data aceasta, Montecristo se sprijini de el și coborâ una câte una cele trei trepte ale scăriței. Apoi îi porunci. Bate și anunță-mă." Bertuccio bătu. Poarta se deschise și se ivi portarul. Cine e?" Noul al stăpân, răspunse valetul, întinzându-i hârtia lăsată de notar. Adică s-a vândut casa și domnul vine să o locuiască? Întrebă portarul. Da, prietene, spuse Montecristo, și voi încerca să fac așa fel ca să nu-ți pare rău după fostul tău stăpân. Nu prea aș avea de ce să-mi pare rău după el, domnule, fiindcă îl vedeam rar de tot, răspunse portarul. Sunt vreo cinci ani de când n am mai dat pe aici și pe cinstea mea. Bine a făcut că a vândut o casă care nu-i aducea niciun fel de venit." Cum îl chema pe fostul tău stăpân?" întrebă Montecristo. Domnul marchis de Saint-Meran." Ei, sunt sigur că n-a vândut casa asta cu cât l-a costat." Marchisul de Saint-Meran?" Făcu Montecristo." Numele mi se pare cunoscut. Marchizul de Saint-Meran." Și păru că încearcă să-și amintească. Un gentilom bătrân," continuă portarul, un slujitor credincios al burbonilor. Avea o singură fată pe care o măritase cu domnul de Vilfor. Fost procuror regal la Nims și apoi la Versailles." Monte Cristo îl privi pe Bertuccio și îl văzut mai alb ca zidul de care se sprijinise ca să nu cadă. Și fata a murit? întrebă Monte Cristo. Mi se pare că am auzit spunându-se, da domnule, a murit acum 21 de ani. De atunci nu l-am mai văzut decât de vreo trei ori pe bietul marchiz. Mulțumesc, mulțumesc, spuse Monte Cristo. Dându-și seama după halul în care se găsea intendentul, că nu va putea întinde mai mult coarda fără s-o rupă. Mulțumesc! Fă lumină! Să vă însoțesc? Nu, nu-i nevoie, bertuci o să-mi lumineze drumul. Și Monte Cristo și însoți cuvintele, cu dăruirea a două piese de aur care stârniră o explozie de binecuvântări și sfaturi. Vai, domnule! Se văită portarul după ce căutase zadarnic pe marginea vetrei și pe scândurile din preajma ei. N-am nicio lumânare aici. Ea ia un felinar de la trăsură, Bertuccio, și arată-mi casa, porunci contele. Intendentul se supuse fără să crâgnească, dar era ales nedevăzut după tremurul mâinii care ținea felinarul, cât îl costă supunerea aceasta. Străbătură un parter spațios, apoi primul etaj format dintr-un salon, o cameră de baie și două dormitoare. Prin unul din aceste dormitoare se ajungea la o scară răsucită, al cărei capăt răspundea în grădină. Iată, uite, o scară dosnică de comunicație și încă destul de comodă. Fă lumina, domnule Bertuccio. Treci înainte. Să mergem unde ne va duce scara."